Bai, e kampo izango da, be urtarrilako 17an, egande Arratsalde E, izenak ematen aldire edo saian edo bertarat berta bildu piskatan hiruak bainan piskatan zinetik e, Lapordiko finala, okay. e, oitura den bezala, hemen bukatzen da Horbiltzen dire berrogoi eta marbat e, bikote e, ekipa, e, mus, musarena Egan behar da, bimila eta piko ekipa ebitzen direla zazpi e, erri e, Eta bez, lapordiko finala hemen otxailak ogoian e, aratzaldean